Pista 31. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 3, pagina 311. Și portretele de femei, extrem de rare în Grecia, foarte numeroase la Roma, aduc o indiscutabilă notă de originalitate. Lipțite de convenționalele aspecte ale unei zeițe sunt figuri tipice de adevărate matroane romane, mame și soții pline de demnitate, având ca elemente caracterizante și accesoriile și feluri coafurii. În anumite epocea lui Adrian de Pildă, sculptorul caută să obțină anumite efecte prin diverse artificii tehnice, folosind burgiul în reprezentarea multe liefata a fieptănăturii sau indicând pupila printr-o incizie sau irisul încercuindu-l într-un inel sau utilizând pentru o singură statuie materiale de culori diferite, marmură albă, galbenă și neagră, porfir și granit roșu, etc. Spre sfârșitul secolului al treilea era noastră, sculptorii urmăresc o simplificare a modelului ca în grupul de porpir al detrarhilor, aflat azi lângă Bazilica San Marco din Veneția, iar în secolul următor dau formelor proporții colosale. Notă. De pildă, capul de dimensiuni enorme al împăratului Constantin din Muzeul Conservatorilor din Roma sau colosul din Barleta, statuie în Broznii, secolul IV era noastră, înaltă de 4,50 metri, reprezentându-l probabil pe împăratul Valentinianus, 1-364-375. Închei nota. Aceasta însă este dată în jurul anului 400, era noastre când în Occident arta romană începe să apună, în timp ce în Orient se pregătește să ia o cale diferită a cea a viitoarei arte bizantine. Deși nu are prospețimea, vivacitatea și fantezia portretului grecesc, portretul roman rămâne cea mai importantă contribuție a romanilor în domeniul artei. După bustul portret, basorelieful este genul în măsură să reveleze alte aspecte esențiale ale spiritului roman și totodată să aplice dezvoltarea excepțională a acestui gen de artă în lumea romană. Oameni de acțiune, cu o militare deosebite, angrenați cu pasiune în viața politică, dotați cu un spirit realist, practic utilitarist, lipsiți de lanurile fanteziei și de tentațiile atitudinilor meditative, Românii nu au avut un gust spontan, autentic și profund pentru artă. Apreciau arhitectura, dar nu ca artă, ci mai mult ca tehnică și pentru caracterul său utilitar, pentru importanța pe care orgoliul lor de cetățeni romani îi obliga să o dea edificiilor publice. Dar activitatea artistică propriu-zisă o disprețuiau în fond, iar plăcerile gratuite ale artei le considera o frivolă de rogare, dacă nu chiar un atentat de la tradiționala austeritate și cum o va acuza Cato de la îndeplinirea îndatoririlor cetățenești. Arta o vedea utile doar ca un mijloc de educație civică și ca un instrument auxiliar politic, ca un mijloc de propagandă națională, adică, glorificând evenimentele militare sau personalitățile politice, Imperiul s-a servit de artă pentru a celebra victoriile și persoana împăratului. Basorelieful exprimă tocmai acest interes al romanilor pentru consemnarea orgolioasă a evenimentelor istorice, precum și gustul lor particular pentru stilul narrativ. Printre primele exemple și datând de la sfârșitul secolului II, înaintea erei noastre, sunt scenele de sacrificii de pe altarul lui Domitius Ahenor Barbus, azi la Louvre și München. Numeroase basoreliefuri apoi ornamentează fiecare arc de triumf, temple, altare și sarcofage. Cel mai semnificativ monument realizat între 13 și 9, înaintea erei noastre, din epoca lui Augustus, este altarul Păcii din Roma, Ara Pacis Augustea. Altarul propriu-zis era înconjurat de o incintă rectangulară de marmură decorată în exterior cu două benzi suprapuse de sculpturi în bază-relief, conservate până azi. Cea inferioară este decorată cu elegante și stilizate mlădițe de acant, ciorchin de strucuri, păsări, același tip de ornament ocupă și întreaga suprafață inferioară a incintei, în timp ce pe registrul superior, decorația înconjurând monumentul are un caracter narativ simbolic, înfățișind o procesiune solemnă. Personajele, împăratul Octavianus Augustus, Tiberius, familia imperială, senatori, sacerdoți, lictori, sunt dispuse în adâncime. Personajele de vază în planul întâi, celelalte în planul paralel sau al doilea. Figurile basoreliefurului sunt reprezentate în atitudini solemne, imobile, sculptorul obținând și un ușor efect de clar obscur pe care îl creează și jocul faldurilor togelor. Baza pătrată a altarului avea latura de aproape 12 metri, iar înălțimea incintei 3-4 metri. Fragmente importante din această friză sunt azi împărțite între diferite muzee, Louvre, Vatican, Uviții, Muzeul Național din Roma. Totuși, complexul reconstituit azi comunică o puzernică impresie de grandoare. Alături de tratarea realistă a figurilor și îmbrăcămintei, personajele mitologice și alegoriile sporesc solemnitatea ansamblului o mare fineță și eleganță, este placa azi la Oviții, alegoria Italiei, sub chipul unei frumoase matroane cu doi copii în brațe, având plasate în dreapta și stânga ei alte două personaje feminine, simbolizând aerul și apa. În fine, din anul 116 era noastră datează monumentul în care basorelieful roman a atins culma perfecțiunii artistice, columna lui Traian glorificând, dar fără o exaltare retorică grandilocventă, victoria împăratului în cele două războaie dacice, scenele narează cu un dinamism impresionant o mulțime de episoade, reprezentând o mare diversitate de figuri, scene, monumente, aspecte din natură sau din viața de tabără, totul într-o neîntreruptă continuitate pe o friză helicoidală, formă care constituia o noutate absolută. Tratarea accentuată a planurilor creează efecte de lumină și umbră foarte potrivită pentru o lucrare destinată să fie expusă în aer liber. La origine, figurile și toate elementele acestui basorelief erau pictate în diferite culori. Același personaj, împăratul, apare de 60 de ori și întotdeauna reprezenta din profil, ceea ce leacă și mai multe episoadele între ele dând unitate narației. Remarcabilă este apoi alternarea continuă a unor momente eroice, dramatice sau solemnne, cu detalii de viață curentă, pitorești sau anecdotice. De asemenea, obiectivitatea artistului care într-un monument celebrând victoria, vitejia, caracterul roman, nezită totuși să elogieze și eroismul dacilor sau să noteze în succesele și chiar actele de cruzime ale romanilor. De aceea, ce este cu totul remarcabil aici este atitudinea umană a sculptorului sau sculptorilor mai exact, care manifestă în mod vizibil sentimente de simpatie, respectiv de compătimire pentru daci învinși, duși în captivitate sau uciși. Fără îndoială că, din punct de vedere artistic, scenele cele mai realizate sunt acelea care ilustrează rezistența dacilor. Notă Columna are înălțima de 30 de metri cu postamentul de circa 40 de metri, este compusă din 18 blocuri de marmură suprapuse, pe care se desfășoară în spirală friza lungă de 200 de metri și înaltă de 0,90 metri, la baza columnei și 1,25 de metri în apropierea vârfului, cu statuia împăratului înlocuită cu statuia Sfântului Petru în 1587. Diametrul columnei este de 3,50 de metri. În interior, o scară urcă până în vârf. Camera sepulcrală din postamentul monumentului adăposta urna funerară de aur a împăratului. Pazorelieful totalizează un număr de aproximativ 2500 de figuri. Închei nota. Nu aceleași caractere revelează, în schimb, basorelieful coloanei lui Marcus Aurelius, concepute după modelul columnei lui Traian cu figure succedându-se în serii monotone tratate sumar, în care compoziția este discontinuă, episoadele intervin fără ordine, iar scenele de gruzime sunt mai numeroase. fără îndoială, columna lui Traian rămâne marea capodopera basoreliefului roman. Tehnica sculptorului anonim și în altul nivel artistic al operei sale au reprezentat un moment de mare progres în evoluția sculpturii romane. Figurile și-au fiecare personalitatea lor bine distinctă, mișcările proprii naturale spontane. Dar calitatea cea mai extraordinară a desenului este capacitatea de a plasa figurile într-un spațiu liber, în afara oricărui canon clasicist. Această libertate formală și compozițională, cu totul excepțională pentru antichitatea clasică, i-a încântat pe artiștii renașterii care, desenând scenele de pe columnă, au fost într-o câtva de genialul sculptor antic, ceea ce se notează în cazul lui A. de Sangalo și în îndeosebila Donatello. Pictura din pictura romană, anterioară secolului al II-lea înaintea erei noastre, singurele opere cunoscute sunt câteva scene funerare și o serie de portrete pe lemn. Dar pe la mijlocul acelui ași secol, pereții unor case din Pompei și din Herculanum, aproape singurele localități în ale căror ruine se găsesc informații asupra picturii romane, erau decorate cu panouri de stuc în așa fel colorate încât să imite marmura. Abia un secol mai târziu apar adevărate picturi. În interioarele caselor din Pompei și Herculanum găsim copii după modele grecești și executate de pictori greci. Scene din natură sau de interior, peisaje convenționale, arhitecturi fantastice, subiecte mitologice sau legendare, pictură de gen, marine, matură, natură moartă, precum și o delicată ornamentație cu motive florale, arabescuri, amurași, etc. Interesant este că acestea sunt una ori în perspectivă, că pictorul creează iluzia de profunzime, aducând astfel peisajul în interiorul casei. Un convenționalism elegant de sorginte elenistică, scenografice, jocuri de lumină, un adevărat triumf al fanteziei și al culorilor, domină ansamblul pictural din celebrele vile pompeiene. Casa familiei Vezius și Vila Misteriilor Dionisiace Accentuarea realistă a imaginilor, atitudine proprie picturii romane Este intensificată fără ca această intensificare să depindă de o emoție sau de o senzație primită de la un fapt Un obiect, o ființă din realitate, pentru a procura iluzia adevărului Nu spectacolul naturii, imaginile minții privind formă și se fac evidente în artă pe lângă temele elenistice, elegante și grația, pictura romană manifestă o predilecție evidentă pentru temele narrative, istorice, în care claritatea povestirii interesează mult mai mult decât grația compoziției sau decât exagerata subtilitate de a căuta noi efecte cromatice sau teme cu caracter pur practic. Această pictură modernă și fără pretenții care ar putea fi numită plebeie, nu face decât să continue pictura care deja în epoca elenistică era obișnuită în mediile populare provinciale. Tehnicile folosite erau fresca, tempera și encaustule, în care culorile se folosesc amestecate cu ceară. După informațiile lui Plinius, pictura romană folosea până la apariția călar obscurului patru culori de bază, alb, negru, galben și roșu. În pictura romană se notează o preferință insistentă pentru pictura de gen și pentru peisaj. Notă. Ambele genuri apărute în epoca elenistică, arată că acum pictura a devenit o artă destinată decorării unei locuințe private sau un obiect dorit de un colecționar. În lumea Orientului Antic, pictura de gen este prefigurată în Egipt și chiar în mileniul al II-lea, înaintea erei noastre, iar în China din epoca Han. Dar ca o reprezentare autonomă apare mai întâi în Grecia, la sfârșitul secolului al IV-lea, înaintea erei noastre, căpătând o mare dezvoltare în epoca elenistică. În ce privește genul peisajului, elemente de natură apar în pictura egipteană chiar în mileniul al III-lea, înaintea noastre, dar și mai târziu vor rămâne cu tot farmecul brosmeținii, observații directe, elemente esențiale descriptive. Peisajul rămâne un simplu accesoriu al narațiunii istorice și în arta asiriană, secolele 9-7 înaintea noastre. Nici în pictura greacă peisajul nu va deveni un gen artistic de sine stăptător, deși adeseori este impregnat de valori motive. Închei nota. Victorii de genă îi scenele de viață cotidiană, narate cu un gust viu pentru anecdotic și detalii, chiar și în frescele cu subiecte mitologice din Pompei, Casa Dei Veti. În aceeași categorie intră și compozițiile abundente în Pompeii și Herculanum cu animale sau în cu vegetale comestibile, așa numitele natură moartă. Peisajul își face apariția între anii 50-40 înaintea erei noastre în decorațiunile murale sau în mozaicurile unor vile din Roma, Pompei și altele. Adeseori, pictura romană de peisaj include și elemente arhitectonice. Numeroase exemple se întâlnesc în pictura pompeană în compoziții cu caracteridilic sau sacral. Tot acest repertoriu peisagistic este ceva cu totul nou în civilizația artistică a lumii antice. Caracterul său constant este acela de a fi întotdeauna un peisaj de invenție, compozit niciodată luat din realitate, chiar dacă elementele lui luate unul câte unul pretinde a fi realiste. Fapt care conține în sine riscul de a deveni o manieră, în schimb disporește valoare decorativă. Foarte preferat în mod deosebit de roman și foarte răspândit în întregul imperiu a fost mozaicul. Nota 1. Ca decorație pavimentală sau parictală, alcăzuită din bucăți mici de pietre fine, mozaicul era de mult cunoscut de civilizațiile mesopotamiene, iar ca incrustații de bucăți de sticlă se întâlnește în Egipt încă din timpul primelor dinastii. Dar adevăratele mozaicuri pavimentale din pietricele monocrome și ușor colorate apar în secolul 5-4 înaintea erei noastre, în Grecia, iar cele formate din cuburi de marmură în diverse culori în epoca elenistică. Închei nota. O particulară înflorire cunoaște tehnica și arta mozaicului în epoca imperială și în bizantină. Până în secolul II era noastră, mozaicurile romane erau lucrate aproape exclusiv în alb-negru, dar din secolul următor mozaicurile policrome încep să acopere pavimentul pereții și plafonul vilelor. Materialele întrebuințate erau diferite, pietricele de râu, marmură, sticlă, email și chiar pietre semiprețioase, Marele mozaic, opera elenistică din secolul II înaintea erei noastre, reprezentând bătălia lui Alexandru Macedon, secolul II înaintea erei noastre, este capodopera genului. Găsit într-o vilă din Pompei, aparține acum Muzeului Național din Napoli. Complexele mozaicale din Aquileia, secolul 14 era noastră, și uriașul complex de o mare varietate tematică și o excepțională execuție artistică din Piața Armerina, Sicilia, secolul 4 era noastră, Mozaicurile din bisericile paleocreștine din Roma, San Constanța și San Maria Maggiore, secoli, secolele 4-5 era noastră, și în special cele din Ravena, din secolele 5-6 era noastră. Mausoleul Galei Placidia, San Vitale, San Apollinare Nuovo și San Apollinare Classe, apoi cele două celebre Baptistere, sunt monumentele genului universal cunoscute. Nota 2. Între secolele 5-14, arta bizantină a cultivat mult mozaicul, transmitându-l islamului. În timp ce în Italia au fost executate apoi multe mozaicuri după cartoanele lui Rafael, Veronese, Tintoretto și Lotto, etc. Închei nota. Un gest rafinat, esențialmente elenistic și o perfectă execuție tehnică, au dovedit romanii și în câmpul artelor minore. În arta sticlăriei, a cizelării obiectelor de aur și argint a sculpturii pietrelor semiprețioase, celebrele camee din timpul lui Augustus și a ceramicii de artă. Atelierele din sudul Italiei, din regiunea Publia, aduceau o ceramică de un nivel artistic egal celei atice, reamintind produsele cele mai caracteristice ale ceramicii romane, mai exact trusco romane și celebrele vase aretine sau coraline. TEHNOLOGIA ROMANILOR O știință romană propriu-zisă nu există. Preocuparea pur practică, tehnologică, dominată, dominantă în lumea romană, braba la net asupra interesului pentru o cercetare speculativă, teoretică. Dar în istoria tehnicii, contribuția romanilor a fost cel puțin în anumite domenii considerabilă. În primul rând, în domeniul construcțiilor, romania a fost neîntrecuți. Astfel, în privința planului orașelor, a tăberelor lor militare, castra, meritul mare al romanilor constă în sistematizarea elementelor împrumutate de la greci și de la etrusci. Anumite tipuri de construcții, în mare majoritate, edificii publice, au fost inventate de romani. Arcul de triunf, la peducturi, podurile, monumentul numit Trofeu, Panteonul, coloana votivă, ornată, vila. Marea dezvoltare pe care au dat-o construcției Boltei, invenție Grecească perfecționată de trusci, le-a permis să construiască poturi ale căror arcuri au deschideri colosale, cele ale potului din Alcantara, 27 de metri, din Narni, 32 de metri, etc. Întrebuințarea cu mare dexteritate tehnică a Boltei le-a permis să multiplice sistemul de scări și să obțină adevărate performanțe tehnice, ca în cazul scării în spirană din interiorul columnei lui Trajan. Apeductul exista în civilizațiile orientale și în lumea grecească, dar romanii au dezvoltat principiul aplicându-l la o scară mare, construind conducte care ajung până la o lungime de 100 de kilometri. NOTĂ Când Panta era prea mare, constructorii recurgeau la cascade, ca în cazul celor 24 de cascade de pe parcursul apeductului morvan Autun. Închei okay, nota din motive de salubritate și de securitate, conductele erau aproape pe tot parcursul apeductului subterane. Văile mai înguste erau trecute de apeduct în linie dreaptă, folosindu-se sistemul arcatelor suprapuse. pontiugar, atinge înălțima de 48 metri. În cazul văilor mai largi, pentru realizarea unui sistem de sifon inversal se foloseau conducte de plumb. Un apeduct care aducea apă în orașul Lyon întrebuința exclusiv țef de plumb pe o lungime de 26 km, ceea ce însemna aproape 2000 de tone de plumb. Determinante pentru posibilitatea unor asemenea realizări au fost atât procedeele, cât și materialele de construcție folosite. Mortarul, în primul rând, care probabil că a fost mai tăi utilizat în construcția palatelor unor regi din Asia Mică, dar pe care, variându-i mereu compoziția, romanii l-au adus la un asemenea grad de eficiență tehnică, încât s-ar putea spune că a fost inventat pentru a doua oară de ei. Am mai vorbit atât despre originala lor tehnică adoptată în construcția drumurilor, cât și despre imensa extensiune a rețelei, aproximativ 90.000 de km de pe șosele și 200.000 de km drumuri secundare. La aceasta se adaugă și tehnica uimitoare pentru acel timp a săpării unor lungi tunelor pentru aceste drumuri, 300 de metri între Napoli și Puțoli, și chiar de 800 de metri ca cel din apropierea lacului Bian din Elveția. Tot în domeniul construcțiilor trebuie amintite și unele remarcabile amenajări ca de pildă perfecționarea sistemului de încălzire a edificiilor prin hipocaust. Camera umplută cu aer cald instalată sub sala de încălzit, cu încălzirea și a pereților din conducte îngropate în zid. Notă Principiul hipocaustului fusese aplicat încă din mileniul al treilea, înaintea erei noastre, un caz rămas excepțional în area civilizației Indus. Închei nota în schimb, romanii nu au făcut progrese deosebite nici în domeniul construcțiilor de canale, nici în domeniul irigației. Atelajul apoi a rămas primitiv, încât doi cai nu puteau trage o provară mai mare de o jumătate de tonă, deci de șase ori mai puțin decât cu atelajul de azi. Șaua s-a perfecționat, dar scara era necunoscută, iar Potcava prea puțin. Nota 1. Celții și iberii își pot coveau ca ei cu multe secole înaintea ei noastre. Grecii deloc, iar romanii abia dacă foloseau hiposandala, un fel de talpă metalică prinsă în jurul copitei calului. Închei nota. Totuși, comunicațiile puteau atinge un grad de velocitate surprinzător. Dacă în mod obișnuit, viteza a trăsurii de poște era de 45 de kilometri pe zi, iar a curierului imperial de 75 de kilometri, în schimb Tiberius s-a parcurs o distanță de 300 de kilometri în 24 de ore. Se mai citează și cazul unui ofițer curier care a ajuns de la Mainz la Köln 160 de kilometri în 12 ore. Mai importante, evident și mai eficace erau transporturile maritime. Capacitatea curentă a unei nave din epoca elenistică era de 130 de tone, dar în epoca romană navele de transport imperiale ating un tonaj de 340 de tone. În cazări excepționale, ca cel despre care vorbește Plinius cel bătrân, o corabie romană putea depăși chiar 1300 de tone. Românii n-au făcut mari progrese tehnice în industria metalurgică și nici în domeniul textilelor, iar în cele al lor au fost în cea mai mare parte tributarei lumii elenistice. Încă din secolul II, înainte rei noastre, erau de curent balanța cu un braț inventată probabil de roman, diferite mecanisme de ridicare a greutăților pe principiul scripeților și diverse tipuri de pompe aspiratoare respingătoare. În mine, șurubul lui Arhimede, acționat de sclavi, servea la drenarea apei de infiltrație. În schimb, roata hidraulică, deși era cunoscută de romani înainte de anul 100, înaintea erei noastre, s-a răspândit târziu. Dar în secolul 3 era noastră, lângă Arle, Franța, funcționa o instalație de 16 roți hidraulice în angrenaj, acționând 32 de mori care măcinau 28 de tone de făină într-o singură zi. În agricultură se pare că romanii au fost primii care au folosit îngreșăminte chimice. Au devenit mari meșteri în fabricarea sticlei, întrebuințând-o într întâi opacă, apoi transparentă la ferestre. Iar primele oglinzi de sticlă romane datează de din jurul anului 220, era noastră. Săpunul a fost la început o soluție pentru decolorarea părului, dar în secolul IV era noastră, a devenit la Roma articol de toaletă cu uzul de azi. Nota 2. Săpunul cunoscut probabil de romani în Galia, căci cuvântul „sapo” este de origine galică. Închei nota. Tot din Galia romană provine și masa cu patru picioare, acoperită cu o față de masă cu scaunele în jur, ceea ce a înlocuit mesuțele de servit așezate în fața paturilor, canapea pe care romanii mâncau până atunci. Cortina de teatru, ridicându-se dintr-o fosă asemenea unui ecran, uriașele pânze groase de protecție contra soarelui și intemperiilor, de deasupra teatrelor și amfiteatrelor, arcul cu crestă de oprire, lumânarea de geară cu meșă de fibră vegetală, carta, codex, compusă din foi de papir sau de pergament legate împreună, scrise cu jurnal obținută pe bază de negru de fum, clara unui sistem de stenografiere, atestat încă din timpul lui Cicero și practicat în administrația de stenograf oficial, patul cu somieră metalică, fierăstrăul cu cadru de lemn, rindeaua tâmplarului, priboiul sau dornul, forfecele cu pivot, diverse tipuri de burghiuri, iată alte noutăți, unelte și invenții care atestă aplicația deosebită spre tehnică a romanilor. Științele, medicina În schimb, interesul romanilor pentru știință era redus. În sistemul roman de învățământ, disciplinele științifice ocupa un loc foarte restrâng. Totuși, studiul astronomiei a trezit un real interes chiar la personalități ca Cicero, care a tradus celebrul poem astronomic al lui Aratos, fenomenele. Și Lucrețios, în despre natura lucrurilor, a arătat că îl interesau în un mod deosebit fenomenele cerești. Iar Cesar a frecventat la Alexandria astronomii renumiți de la care se informa despre mișcarea aștrilor și tot în Egipt a avut ideea unei reforme a calendarului romane care a și intrat în vigoare la Ianuarie 45 înaintea erei noastre entuziasmul pentru problemele de astronomie Și o bună informare a demonstrat și Seneca Asemenea preocupări se întâlnesc și la Plinius Nici unul, nici celălalt însă n-a fost deloc cercetător original Dar dacă în astronomia teoretică romanii sunt aproape inexistenți În schimb au realizat mai târziu instrumente de importanță fundamentală Ca de pildă meridiana de care se foloseau navigatorilor. Preocuparea științifică a romanilor s-a rezumat înainte de toate la compilarea unor lucrări cu caracter enciclopedic. În acestora se situează impunătoarele opere ale lui Terentius Varro, 116-27 înaintea erei noastre. Din domeniile cele mai variate de la gramatică până la agricultură, precum și masiva compilație în 37 de cărți a tuturor noțiunilor științifice ale timpului. Istoria naturală a lui Plinius cel Bătrân, 23-79 era noastră, opere rămasă de mare autoritate până către începuturile epocii moderne, deși Plinius se înregistrează informații acumulate fără un discernământ științific. Dacă la descrierile și la hărțile geografice executate în secolul I înaintea erei noastre de Iulius Cezar, Marcus Vispasianus e Agripa sau de faimosul geograf grec Ptolemeu, în timpul petrecut de el la Roma, adăugăm transpunerile în versurile ale științei grecești, dintre care locul întâi îl ocupă marele poema lui Lucretius, aproape că am epuizat tabloul științei romane.